Kik azok a sok a fűvön, kérdezte vigyorogva. Ja, hát reggeli napköszöntést csinálnak. Az mi? húztál a száját. Jöjjön át, és meglátja, vigyorogtam most én. Egyfajta tánc, még én sem láttam. Még az is lehet, hogy megnézem. Bólintottam, aztán megfogtam a kosarat. A gyomrom ismét hatalmasat kordult.